أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلط ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون مقصد سورة بقرة بيان در تتلور مسلو در أول مسألة اسباد التوحيد در مسألة اسباد در جهاد فی سبیل الله تعالی مساله انفاق فی سبیل الله صورت پر ضرور برخه کی تقسیم دی اوله برخه سل ایتونہ وا پاری کی اوله مساله بیان شو اثبات توحید پدریو بابونو کی ته توحید اثبات او کو پاری برخه کی اوله برخه کی اول کی بیان ددریو دل وکړو اول کی بیان ددریو دل وکړو اوله ډله د ممنانو بیایان وکړ په فنځه یاتونو کې د ممنانو 15 سفاې بیان کړو هوکم د دنیا اوکم د خرتې بیان کړو ولاقاله خودم مې رب هم اولای کا هممل مفلون دا د دنیا او د خرت هوکم یو بیا آیت نمبر شپګم او هم کې دوه مډله وه منکو بیانو او دو س فتونو د منکرینو بیان کړو چې یو زییت کوي عینات کوي او دویم سفتته د منکرینو چاغه انکار کي حق پټي او حکم د دنیا حکم د دنیا چ ختم الله علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی ابصارهم غشاو او حکم د اخرت چ ولهم عذاب عظیم بیا آیت نمبر 89 د درې مدلې بیان شروع کی آیت نمبر 89 د درې مدلې بیان شروع کی د منافقانو او د منافقانو صفات بیان کی لس پنہا ایتونو کې او په اخرته کې حکم د دنیا او حکم د اخرته حکم د اخرته چولهم عذاب علیم دوی له در ناک دي او حکم د دنیا چورای چو کا الیک الذین اشترو او الیک الذین اشترو ضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وهما كانوا مهتدین د دنیا حکم بیا آیت نمبر 14م نتر شلم پوری ضرور آیتونه کی دو می بیان کی دور او دوبو دور مثال دپار دمنکرینو او دوبو مثال دپار دمنافقانو آیت نمبر 20م ن دویم باب شروع کید اولی برخه چې پاره کی عام خطاب د ټولو انسانانو ته چې یا ایوهناس و عبدو ربکم او خلقو په عبادت یو منه خپل رب یعنی دبل چا عبادت مکه الله نه بغیر پایمه نه پینځه د لایل بیان کی او آیت نمبر 20 تم کې چلور تور خبر یو کی یو اسبات د رسالت دویم مطالبه دلیل دریم دلیل وحي او چلورم صداقت د قران په یو آیت کې د تور خبري کین آیت نمبر 5 تم کې تخویفی هغه چاله چې دلیل رانوري په خپل شرک باندې په خپل داوا باندې آیت نمبر يزوشتم کې بشارت یې غاښاله چې د مسرده او بودوره بکو اومني آیت نمبر شپږ وشتم وښتم چې د فقید اعتراض اعتراض داو دا داتنګ کتاب دی چې په دې کې واړو واړو مثالونه بیانېږي د اور او د بو او داغه جواب الله او کو چې ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوده و ما فوقها چې الله باک نه کوي الا نه پرګې دی یو مثال کاغړو کې کغټي ځکه مثال د پاره د پوي وی او ولله مثال زکه بیانوي چې یو یو کس ورمن پويشي یلا مساله باندې ذهن خلاص شي د دې لپاره الله په قران کې مثالونه بیانوي او آیت نمبر 28 تم کې ا د فاسیکانو بیانو کې چې الذين ينقذون احد الله من بعدهم ا چې فاسیکانو کسان دي چې د الله حکم ماتي او فساد کوي پسبه کوي اولای کهم الخاسرون توانیان اندي به آیت نمبر 28 تم تر آیت نمبر 94 پورې ضرور خبري شروع کی اوله خبره چې د نشننه مشت کړړی نو كيف تفرونه بالله په انوان د قف تکفرونه بالله سره آیت نمبر اتویشتم نه چلور خبرې شروع کې په انوان د قف تفرونه بالله سره اوله خبره آیت نمبر اتویشتتم کې چې نش نه مشتړه وکوتون موواتن په احیا کوم سره یمیتو کوم س یوه کوم چې نیشننه مشت کړې نو كيف تفرونه بالله دوهمه خبره آیت نمبر نههویشتم کې چې زمکې ټولې مناففی مستا پیدا کړي هوله ځ خلک لکوم ما في العرض دی دا الله غزاد ته چيستا ته پر پیدا کړی دي را ټول ارڅ از موږ کې کی نو قيف تکفرون بالله ول انکار کوي دا غدي والنه ول د یو الله عبادت نه کوي ایت نمبر 133 په دشه تر شپګد شپوره درم درم نعمت بیان کيم درم نعمت بیان کيم چيستا سو بابا ادم عليه السلام هغه په فرښتونه منع معزز کړو فرښتونه موکو موکو سجده وکي وکولنا يا وکولنا وس كله للملعلقة تجودو ل آدمه فجدو الله ابل آببا وبره من کافرين او یاد چېي منګه مالکوته چې س وکي نو هلته سجددا یا تعظیم او یا سجد الله لوه خو عدمه اسلام بهطوره ک بلو تفسییر هلته منغ کړړ حتات منږ کړړو نو دا دریم نمتتو چې د ستاسو باباامې په فرتومانې معض کړو كيف تفرونه بالله ولین کوي تاسو د الله د یال نه ولې بعدت کې الله یو نهئ چلو رحم نه ایت نمبر او وشتم کيو چتا سو بابا نه چکه خطا شوی وا هغه می ورته معاف کړه ګونانا خطا تن شوی وا تن یو کار شوی نو هغه هغه خطا یې ورته معاف کړه نو کیف تکفورون بالله ولې انکار کوي د الله د احسانات به نه منې کړي دی بیا انکار کوي دا الله دی والینه د یو الله عبادت نه کوي ایت نمبر اتدیرشم کې ترغیب و قران ته او نه درشم کې تخويف او منکرین د قران ته او دا دویم باب آیت نمبر نه درشم من خلاص کی دریم باب چې اغه آیت نمبر 40 څخه شروع کی تر آیت نمبر 60 پورې په دې کې خاص خطاب شروع کی بني اسرایلو ته چې یا بنی اسرایلو یا مت الله علیکم او, او بني یاد یا د نعمتونو د الله چی کڑی دی پتا سو باندې تاسو باندې تا نعمتونه کڑی دی یعنی پیغمبران درته را دي کتابونه درته را لګی دي مؤس کوم په خپل زمانه کې تاسو وری د او عبود ربکو مسالینه انکار کوي یعنی تاسو ولې الله په عبادت کې یو نه منئ د الله د یووالي نه انکار کوي تاسو غو اول باید دا مسله اومئ نه توحید نو بیا آیت نمبر 20 نه تش پک سلويخه پوری اول رکو کې تمهید ده په تمهید کې درې خبره ان درې پدې ته نه د يهودو دي او درې پر درې خصيفات د در دي د يهودو چې کوم درې پدې دي اغاصل کې د يهوډيت اصول دي او د مؤمنانو چې کندري خصیفات دي غسل کې د حقانیت اصول دي د يهوډو دري صفات کوم کوم دي یو ا یو ا تحریف یو کتمان د حق او یو ترکه عمل تحریف چې د الله د کتاب معنا او مفهم بدلی او تر کتمان د حق چې حق بټي او ترکه عمل چې بل مسلې کوي خپل عمل نه کوي د لپ دا د یهو درې صفات بیان ک پلیتانې بیانې کی. خ دا د دا درې صفتتونونه د یهدو د اصول ګری دریدي اوسا ان اوس چې چوکه ه پټی د د ی مسلک په مقانې دی مثال دسې شو. دا درې صفات د یهدو د اصل کې اصول شو د یهودیت کو چوک حق پټی د د یهدو په تمانې روان دی په یدو پهلاه روانانه دی روان دی. او چیو سره تحریف کوي د یهودو په پلا روان دی او چیو سره عمل نه کوي د لاف کتاب باندې دي اصل کې د یهودو پلا روان دی کغار څوک دي او دری ریخصه فاده مملانو بیانې چې دا اصل کې د حقانيت اصول دي یو صبر چې بیان کوي تکلیفونه به مصیبتونه هغه کې به صبر کوي او دین صلات چې مزب ډیر کوي فرض مزبم کوي نه نفل مزلم کوي عبادت ډیر کوي بدني او درې ایمان به چې په به ایماني یعنی هر کار واخره د پاره کی هر عمل به د اخرت د پاره کی ک بیان کی هر عملی هغه به خاص د الله رضا د پاره کی چې الله مال په اخرت کې دې اجر را کی د ادری صفات چې دا اصل کې دی یو د احکانیته اصول دی بی بیا آیت نمبر 8 وخنا شپږ خطابات شروع کې خطابات ستا بنی سریلو ته اول خطاب آیت نمبر 8 وخنا تر آیت نمبر 10 پورې او هغه کې اتنه نعمتونه او دوه حکمتونه بیان یو نعمت نجات میندل فرعون چې د فرعون نه مخلاص دویم نعمت نجات من الغرق چې د غرق کې دونه مې بچ کړي فرعون مې تبا کو تاسو مې بچ کړي د غرق کې دونه دریم نعمت ایتاول کتاب کتاب مې درکړو څلورم نعمت افان قتل چې د تاسو قتل واجب شویو د شرک د وجه تاسو شرک کړو قتل در واجب وغوا مې معاف کړو افا مې او پنجم نعمت حیات بدل ممات چې هغه مطالبه م کړو د مصالح سلام نه ناروا و تاسمی او و جلی بیامی جواندی د در موسیل اسلام پا دوا بانده و دامیو نعمتو و ام نعمت, نعمت تنزیل و الغمام و ریاضی درمانده سویری کرده و. و او اتم نعمت شپاگم نعمت, اش اش نعمت ا ا ا تنزیل و الغمام او ام نعمت انزال و المن چې چی تو رنجبین و مرزان بده تراتلو پتایار بانی تاسو بخوڑل او اتم نعمت انفجار و من الحجر دا عطنه متن او په دی اول خطاب کې آیت راयत نمبر 20 ته پورې او دونک متن یعنی دو عذابونه په دوی معنی غا بیان شوی و یو عذاب چې آ... نزول العذاب من السما چې دوی کله کلمات در کړو کل کوم کلمی چې او تعالی خوده لوي نو الله رمنده اسمان عذابونه راولېګل او دوم نعمت زلت او حوان به سبب الكفران الله ذلت او خواري ورکړه په سبب د انکار باندې چې دوی د الله احکامونه نه نشوکري وکړه نو الا دوی ذلت ور نصیب کړو خواري ور نصیب کړل بیا آیت نمبر 3 پېتانه تر آیت نمبر 2 ته پوري دویم خطاب ده په دې دویم خطاب کې دری پېتانه د پخوانو یهودو بیانې او ترور پېتانه د موجوده يهودو بیانې درې پېتانه د پخوانو يهودو کوم کوم دي یو پلیتی پدې تي چې نقض العهود واده ماتي ته پخوانو يهودو دا کارو چې وعده وکړه الله سره پیغمبر سره به ما ته کړه پخې به عمل نکړو د ک تاسوه جهادده ی غوردل چې د پغمبر سر واده چې من ب جهات کوولیکن کله چې امیر مقرر شوو بیا جهو نککرو واده مع تکه او دو دویم سفت حیل في ضب ح بقر چې د الله اوکم کچلو وال کول الله بور ته وک مکرور دا کار وکئ دوی باغې کچل وال کوو. ا هغه کار بینه کوچدې د دوی پرړه بنو نو هغه کار بینه کو چلول و کولو لکه هغه د غوادر على اولو په واقعي چاله ورته ویلو چې غو على لکې خودي هغه څلوې خاله پوری چلول کوو اخر به على لکړه یعنی خو چلول معنی دوی کوشش کوو چې ځان خلاص کی ځان بچی د پخواني يهودو کارو او درهم قتل النفس واتهام البري درهم صفه د پخواني يهودو چې سړی به ووجور الزام یو بے ګناه معنی ورواچو څلور په دې ته نه يو تحريف دوام منافقت درام مخصصين لأنفسهم بالجنة زان جنت الخاص كول درام تقلید آراء و مشارعان او سرورمت مخصصين لأنفسهم بالجنة زان جنت الخاص خاص کول او دریم په صفته دا چې تقلید کول د اراو د مشرانو یعنی د هغه مشرانو تقلید وکاو چې هغه وو د تورات سره یا بد اندیا یا بد موسی علی السلام یا دغه وخت پیغمبر د تعلیمات سره په ټکر کې و حالکه تقلید پکاري د کتاب او د پیغمبر د حدیث لاندې د یوچا چې یو عالم یو فقی یو یو ارڅو چې هغه تعالی د قران او حدیث ته مسلې راووسی دا تقلید په کار دی دا خبر مندل په کار او یو سړی چې د قران او سنت نه اړی او دینه اخو له درتخی او تدغه تقلید کوي دا يهودو غو دي کار دي او ترورم صفته مخصصین لانفزهم بالجنازان د نصر خاص کول آیت نمبر دريات نه شپږ ته پورې دریم خطاب په دې کې دوه خبرې وي یو خبره یو خبره چه... خبر داوا چا لا وتی داوه کوي هغه به نه کول او دمه چاله و دامه کوي نو هغه به کول خوښه ا یو خبره چاله و تی دامه کوي هغه کول لکه الله ورته چې شپه م کوي مور پلاس نیکی کوي او هم دا رنګي <coughs> نور احکام ته لګړي وو خو دوی هغه په ځم نه چې پاره عملو کی دوی هغه کارونه نه کول لاغه الټو او قوم کارونه چې الله و ته خو دې دامه کوي لکه خپل خپلو کې جګمه کوئ یو بل موج نه نو دوی به هغه هغه کارونونه به کولو من عوامیره ان کار د دو د عوامیرو نه اتیاو هم ب نوی او راتلل هغه کارون ته چالله د غې نه من کړی وو چړرم ختاب چېی هغه وواې اتیا کې کې د دوی پلیی وه چې ان هم من, او من بیا سابقین ټول پیغمبران چې د يهودو رالله علیه الیګلیو ټول نه دوی انکار کړي اکثریته نه دوی انکار کړي یونی مې په کې منلید او اکثریته نه دوی هغه پیغمبرانو انکار کړي د يهودو صفاتو او پنځم خطاب چیرې آیت نمبر نهات یا نبی کې من منهاز النبی دا پیغمبر نبی علیه السلام اخیری پیغمبر د پټم د يهود ناستو په مدینه کې یا سراب کې دې د شام نو دغه علاقونه ماجر شوی وزکه چې اخر پیغمبر په دې منطګه باندې د نازلیږي رازی به نو په هغه باندې ایمان راوړو غسه مرګري او دین خدمت وکړو لیکن کله چې موږ پیغمبر راغو د دوی, دوی دومره پدې شوی او دومره غلط صفات فکران نوتلی و چې هغه غلط صفات بیا ورسته نه پرخل پیغمبر نه انکار وکړو کوم پیغمبر له چودي پټه نه خوا خپللو غاتو صفاو د وجه خپللو ندی د جه نه کوم چې شررکت دوی خواار کړی او په خپ منطیکب با دی کوم ګندونه چې دی یو دخوا کړیوو او بدااتخواار کړی او خپل دیې بیخی وران کړی او د هغې د جه نه دوی چې د اخی پغمبر دغه غ نه منندلو انکاری او خورور باې پوه شوو چې دااغه پیغمبر دی د کوم پغمبر پیش شنګوي چې د خدای پاک په کې د مثال اصل دجب نه کړی خو بیا الله بیام, بیام چل دوی دغه ان کار وکلو شبه کوم خطاب آیت نمبر یو نوی نشpkg نوی پوره چا کی تنویر او پینزو وړو خطاباتو باندې راړای واچولا په دغتیرو پینزو خطاباتو باندې او د اول باب ا داول دا باب مضمون پایت نمبر شپګ نوی مانه خلاص کی چلور آیتونه د اول برخینه د سلو آیتونو اول څلور آیتونه فاتشی فاتشی نو پاغی کی د دوی میسه مضمون شروع کی موږ د د پر د وصل چې د غویمه حساب او اوله حساب خپل منت کسر وصل کی چې دا توکونه وي چې د رسالت او توحید سره جدا جدا شي نو دینه علاوه توحید او رسالت سره لازم ملزوم کے سر رسالت او مرزوم دي سخل مېز کې سره ضروری دي دواړه چې توحید بمی نو رسالت بمي او چې رسالت نو توحید بمي نو داغه د پر الله په اوله برخه کې اخیری څلور آیتونو کې د دویم برخه مضمون شروع کو نو دو د دویم برخه مضمون شروع شي آیت نمبر 1 ونېنا خو د دویم برخه شروع کید آیت نمبر یوسریونه پدې کې پد دویم برخه کې اثبات کړي رسالت او اوپدی کینه اعتراضات چې بیانیږي په پریสารت د پیغمبر اسلام باندې دا غي جوابونه کوي اوله دا غي اثبات کوي چې نه تاسو کوم اعتراضات کوي په پیغمبر باندې دا اعتراضاتم غلط او اوددی دا دغه دغه جوابونه دي یو اعتراض آیت نمبر شپږ نوی ونوي اته نوي نهن هنوي سل دغ چلور اوله آیتونو کې کوي چې مون تازه کنا نوستا پیغمبري استار رسالت زکه نه منو چې تا توه جبريل راوړي کتا توه هی بلی فرښتې راوړلې نمنګ وته منلې وې د هغه جواب الله او کو چې د دوی دښمنی جبريل سره نه ده بلکه د دوی د اصل دښمني قران سره ده ځکه چې فانه نزلہ علی قلبکہ ځکه چې د جبريل قران راوړی ستاسو په ربا باندې نو د دوی د جبريل سره ځکه نه لګيږي چې جبريل تاسو ته تا قران راوړي او قران کې کوم د دوی غندونه بیانېږي د دوی غلطه عقيدي بیانېږي هغه په دوی بد لګيږي ځکه قران سره ده او په دیو ځمانه څوک چې قران راوړي بد دي شي د جبريل السلام شي ز هغه سره دوشمنی کوي او دا جواب الله وکړو چې دوی اصل دوشمنی قران سره ده جبري سره نه ده دویم دو اعتراض آیت نمبر 22 کو چې موږ ستاره رسالت ځکه نه مونږه پیغمبري چې تا چې تا سليمان عليه السلام ته پیغمبر وي حالکه سليمان استان خو پیغمبر نه او خو جادوګرو دا هغه جواب الله وکړو یعنی ته د جادوګرو ملګری سليمان السلام خو جادوګرو پیغمبر خو نه یني د یوهودو سلیمان علیه السلام نه منلو الله دغه جواب کو چوما کفرو سلیمان و لیکن شیاطین کفرو سلیمان السلام کفر نه وکړي نه جادو نه وکړي شیطانان هغه بدنام کړي او چې دا جادوګر دی او دا دار دی او دا غدي یني سلیمان السلام بدنام کړي یني سلیمان السلام صفای الله وکړل چې پیغمبر او جادوګر نه درې اعتراض دا چې موږ ستاره ساته پیغمبري زکه چیتو جادو ته کفر وے حالکه جادو خو او دوو فرشتو را وړه و په بابل خار کې هاروت او ماروت داغه جواب الله وکړ نه هاروت او ماروت جادو د دې لپاره نه راوړي چې خلک جادو یې زده کړي او بیا دخلکو مینس کې دوخمونی او دخلکو مینس کې لانجه جوړي کړي او خلک د ایمان نه خلاص کړي نه بلکې هغه دوو فرشتو جادو دې لپاره دا, دا جادو بازه کلمات خودلې او یا بازه طریقې خودلې چې هغه تېم کې د جادو او د معجزې مینس کې فرق ختم شوی و کس به جادو کوله او داوه بیا کور زه پیغمبر مې ودمه معجزه ده نو الله خلق تو خدل چنا دغه دغه کلمات او دغه دغه طریقې چې کیږي دا جادو ده او معجزه چې ده هغه حقیقت کې یو شی او جادو چې کوم دی هغه د سترګو دوکې سترګو له سره دوکوي یا شیطانان چې دی هغه کی کار کوي نو هغه فرښتې راغلي چې خلقو له جادو او د معجزي مانس کې فرق کار کړي د دې په اړه د دې په اړه چې خلقو جادو ورزده کی او خلک کافر کی دا دریم اعتراض ده دې جواب الله وکړو څلورم اعتراض آیت نمبر یو څلورم څلور کې پیغمبر اسلام دوی کړه یو یهودو چې موږ ستا سالت ستا پیغمبر دې ځکه نه منو چې ته موږ د خو الفاظ نه کې راعینا یو لفظ چې دو دوی به ویلو پیغمبر علی السلام ته څلور معنی دریم معنی پاګه کې د بیا او د کفر وي او یوه معنی پاګه کې صحیح و دوی په ذهن کې غلطه معنی غستله خو پیغمبر اسلام ته دغه احساس ورکو چې موږ طاله هغه سہی معنی وېو په سہی معنی ما دا ټکیتا دی وېو لکه هغه سہی معنی وا زموږ لحاظ وکا زموږ خاطر وکا پیغمبر اسلام تبه دا احساس ورکو چې زمو مطلب دارې چې موږ طاله چې زمو خاطر وکا لیکن حقیقت کې دوی په چې ده پیغمبر اسلام هغه نور معنی چې وې لکه یو معنی وش پونکیا دوی به زین کې هغه هغه معنی راستي زمو شپونیا شپونکیا اې زمو ګډب دوی نو نه کې یبان خدا الله صفته ده زموږ نگېبانا زموږ حفاظت کوونکې الله صفته او طويله او دغه موږ دې څه معنی وا نو دوی اصل کې د کفر او د شرک معنی نه کوي او پیغمبر اسلام ته دا احساس ورکو چې موږ تاسو تا یو ګوې کې زمو خاطر وکا نو الله د دې لفظ نبی خې يهود معنی کړه چې دا لفظ بیخی وې ما صفه لفظ وې چې انظرنه موږ ته وګور زمو خاطر وکا دا صفه ټکي د نور معنی شته نه دي نو عل نو د دوی یوه د ترازو کړو چې تمغه د خو الفاظ نه منکي دا څنګه پیغمبره تنگ نظرې منغه خو الفاظ نه منکي ولله دغه جوابو کو نه هغه الفاظ مو اي چې پاري کی بدبيوي پاري کی شرک وي پاري کوفری بلکې هغه الفاظ وې چې هغه واضح د بدبيوي او د شرک احتمال ني پینځم اعتراض آیت نمبر 13 کېو چې موږ ستاره سالسته پیغمبري ځکه نه چې ته د نسخ کایلې نن یو حکم راوړی چې دا د الله حکم دی سبب ایوي چې دا خو منسوخ شو اوس بل حکم راغو دا څنګه دین دی الله خو خبر دې دارت نه اول نه مغه حکم راوړی کنه کوم حکم چې زمونږ لپاره خده دا کومه طریقه ده چې نن یو حکم ده سبب حکم دی دا کوم تر حکم دین دی دي. نو داګه جواب الله خو نه ځاځما کار دې الله وی زه د یعنی تفصيلي جواب داو په نهایت تو کې الله د انسانانو په طبيعت باندې پوي ده په وخت باندې پوي چې په کوم وخت په خلقو لا ترکم حکم خدای نو اول کې یو حکم خو وي نو الله وترولېږي به ورسته چې کله هغه حکم هغه کې حالات لګ اسانه شي حالات لګ صحیح شي خلکو د لپاره نو الله حکم راولېږي نو په نسخه کې هغه اجر او ثواب د حکم نه بدلېږي بلکه بلکه هغه دویم حکم چی هغه د اول حکم نو لګ اسانه شي نو اجر د دوړو یو شي او دویم حکم لګ اسانه شي زکه تر قیامت پر د دین پاتې کیدل نو الله تر قیامت پر خلک په زين کې نیول زکه اول بعض اول چې د یو کسم محکم راولېګل به بعض بعض احکام به کې بدل کړه او نور رحکام راولېګل لکه مخ کې چې ده د سوره انفال په یتون کې لاسو کسانو سره jihad فرزو وو په جنگ کی. یو مجاهد په پلسو کسان سره جنگي کیبو دا فرض دي پسو انفال کې دا غلي وو راو شي ان شاء بیا الله دا حکم سپکو لګ اسانه کو دلسو په ځمانه فرزيته دولو ورکو یعنی کله وسړه لس وژني ثواب کار ده په جنگ کې هوکدوه وژني خدا دوه ور معنی فرض یعنی یو مجاهد به د کفر خامخا وژني برخ لهغه ان شاء الله بیا په سور انفال کې وایي هغه شپغم اعتراض آیت نمبر 114 سم کې د 15م اعتراض آیت نمبر 15م کې ده او شپغم اعتراض په آیت نمبر 18 سم کې چې موږ ستاره پیغمبري ځکه نه مونږ ستاره سره ځکه نه مونږ چې تدالانه ایبان نه منی نازوري دالانه بني داغه جواب 15 جوابونه الله وکړه یو جواب وکړو هو پاک دالانه ایبان نازولونه دوی جواب چې کل له کانتون طول الله العزیز دي دریم جواب دویم جواب له فی سمواته والارض خاص دله پختر کې د اسمانونه عظمکه وغا نايب لا تزورات نه نزول ساجت لري او درين جواب كل له كانتون طول الله العاجز دي ج طول الله العاجز دي وغا نايب لا وغا تزورات لري او تلورم جواب چبدي السماوات والارض ناش پیدا كون كي داسوان نظم كد نوغا تيم كي چوك نايبو اگا تيم كي چوك نا زولو چاغا تيم زول نوو سي پیدا كو نا او پينزم جواب چويزا قزا امرن فينما يقول له كن فيكون چکره اراده یو کارو کی هغه کارته وی چې کون شاه نو فیکون کارشی نو داسې ذات چې وی اغا نائبانو نه ډوله جت نه لري وم اعتراض په نمبر یو سلو چې موږ ستاره رسالت یو سلو چې موږ ستاره رسالت ځکه نه منو چې الله په خپل وی چې ته پیغمبرې چې موږ ته الله په خپل نی ویلې موږ ته جواب الله چې نه قانون دا ده ستان اساسونه مخقم خلکو چي دغه مطالبي کړي يهود او اغه زماني يهود د موسا اسلام زماني يهود هم د مطالبه کړي او چي مونږ ته الله په خپل وي چي د موسا الله پیغمبر ده يا د تورات د دا, تو تورا دا, دا زمکه کتاب ده پوه شئ لیکن اغه تر چي ما خبره وکړي خو هغه بیا هم چي انکار وکړو و نه موندل نو الله دا قانون نه ده چته ټول عمر و با تاسو دا غو مطالبه کوي او زمو ټول عمر تاسو مطالبه منما بادشاہ چې دا هغه حکم کوي نو کور په کور نه ګرځي چې دا ماده حکم دا ومني و بس هغه حکم کوي چې څوک یې منی نو هغه به هغه ته سزا نه ملاويږي او که څوک ونه منی هغه ته سزا ملاويږي نو تاسو کوم کدا پیغمبر می دی د کتاب دی نو که تاسو چې څا چې هم ونه د دا پیغمبر ته الله به جوړیږي چې ثواب وي او زیری او جنتونه به وي او که چاته انکار وکونه الله به سزا وي بس خلاص خبر کمنه ووونه کنه مانه خپل علاوه خپل تاونه خپل غټم دا بیا د ووم او د اتم اعتراض په مینس کې واقعد ایبراهيم عليه السلام شروع کی دا آیت نمبر یو سلو چلور نشنا او په واقعد ایبراهيم عليه السلام کې درې خبرې وي یو خبره داوه وه چې د بیت الله خو توحید د پر ایبراهيم عليه السلام عبادت کړي وه هتاس ولې په دې کې شرک شروع وکړو او د مکه مشرکانو ستاسو بابا ستاسو نیکه ایبراهيم بابا هغه خو د بیت الله عبادت کړي وه توحید د تاسو په دې کې بوتان و درو ولاو شرکه مشروع کړو د یو خبره زه یو خبر دې برېم واستم واکه چې دا و... پیغمبر دا نبی علی السلام دا خو د ابراهیم علی السلام دعا وا ابراهیم دعا کړي و چې یا الله د دوه پیغمبر یعنی دسیو پیغمبر راولې چې هغه ستا کتاب خلکو ته بیان او خلک داخله کې رزيله نه پاک کې خلکو د ساده کتاب اله مپو یو چې دا کې دا پیغمبر وسراغو د خپل پلار نک دوه انکار کوي دا غوستان د بابا دوا کبول شو دا پیغمبر مراهول غلون دا موسی اثبات د رسالت ده او دریم خبر ده ابراهيم استم په واقعي داوا چې دا توحید چیرې ته تاسو چی نه منئ د اولي برخه غا مضمون اثبات د تاسو انکار تنه کوي دا خو د ابراهيم عليه السلام او د اسماعیل استم وصیت خپل اولاد له د يعقوب عليه السلام وصیت خپل اولاد له دا وصیتونه نه دي کړی چې لازم ما پلان کې لازم ما زیادت دا وير کوي هغه نه اروی دا وصیت کړیو چې زمونږ په شرک ونه کوي توحید غره پر نه ده خپل <سؤال> اولاد نه تاسو توحید پر خو شرک شروع کو تاسو خدایوی اولاد دی کنه دا یعقوب علی السلام او د ابراهیم علی السلام تاسو خپل پلار نیکه وصیت پر خو بیا اتمه تعالی <سؤال> شروع کړ د دوی می سپاره سرنا سې یقولوا سفها آیت نمبر یو سلو چلويخ په غالبن چې موږ تازه چې تاسو پیغمبرانو قبله پر خو پیغمبر علی السلام چې هغه په اغه ودا چکل مدینی تراغو یتصموده وتعالو کومو کچ بیت الله طرفتا مخکا یعنی بیت الله خپل کبلہ بیت المقدس خپل کبلہ نو پیغمبر اسلام بیت المقدس طرف یمون کولو یتصموده یتصوم یشتي نو بیا الله وتعالو کومو کچ وسبرتا بیت الله تا مخواڑوا یعنی کی په تحویل کبلې وشو نو يهودو چرېدا اتراشو کوچو تاخد پیغمبرانو کبلې دا کبلې خو ټول نو دا ری جواب الله کوچنا كل الله المشرق والمغرب تويا مشرق امدا الله والمغرب امدا الله الااكم كي مشرق طرف تنو مشرق طرف تز مخقومه او قالاكم كي مغرب طرف تنو مغرب طرف تز مخقومه بسالام على اولكم كروج بيت المقدس ت مخرمه بيت المقدس طرف تنو مسكو وسراتوكم جوج بيت ولات طرف الله دوكم تابعين او نهام اعتراض على نمبر 25 نهف نزوس نمبر 25 پ کې چېمونږ کهه مننووستا سال ګ نه مننو چې ته سفا او مروا توفونه کې او د دوه اییررې والته او مونګ چې ده د توفونه منو کې د درګونو چې دا توفونه م او <بخوا> یو پوخایې درګاونې بو بوتان بو یا به قبرونه مبرونه بو اغه نه تو توافونه کول نو موږ توافونه منی کې او په خپل توافونه کې د صفاء او مروه ډېرې او الله دا غي جوابو چې ان صفاء والمروه من شعائر الله صفاء او مروه نه دي دا د الله د دین نه خې دي دلته یوې خزي یو عمل کړه عمل د الله خوښوي دي نو ټول امت باندې هغه عمل آغا لازم کړي دي م چې سفاه مروا سااح یا کوو ومرککه یا حچ کې دا د برم ستان د هغهه منډه ده چال تاسو دغه منډ سره د بر ځه را چګور ستاسونی ستاسو مور هغې د غځې کې دغسې منډه ولی وه اوله د دا دا دین دپاره د بچی دپاره نو دا چې د نه اعتازت په نبیله اسلام پر ساالت مانې واې دل دې جوابوننی وکړه یت تمې س درشپېتن نه د رد شروع کې د شیر کې ارشد د وکسمانه تکادی او فعلی د دشرک فعلی رد شروع کی او شرک مضمونه تر آیت نمبر 14 پکا ویه پوری کامل کی آیت نمبر 14 بیا نه درې مبرخه شروع کی د جهاد فی سبیل الله آیت نمبر 14 بیا نه د وسو د 200 پوره اول کی موږ ویلو چې جهاد تلور مراتب دی, دی. او درې منازل دي شهادت نفس سره جهاد شیطان سره جهاد کفار او منافقینو سره او د ظالمانو او او بدتانو سره او د اخیر خپل قسمونه او منازل منزل دری ایی منزل در معانی منزل اخی منزل دی منزل کې درې خبره ووي د ملکله د مجهید تربیت د ملک ستا او د کوور رسله درمینی منزل کې د میدان جنګ کا ول او آخری منزل کې جهات نو وروسته اواصول اوقاعددي او نوپدي صورت کې اولی منزل د پااره تممر سرلووایا کې د مجهد تربیت بایان کو چې پاغې ا لا سي پټونه ور پیند سي سره او پیند سي پټونه د عمل سره آیت نمبر یو سلو آتا تر آیت نمبر یو سلو آتا ته پورې چې د مملک دستا چلور پر شروع کې یو قانون القصاص باندې ظالم دویم قانون تقسیم الاموال بل قانون شرعي دریم قانون حکم صوم لري ارتباط النفس ترورم قانون نه نهیو ان الارتشاح کساس نه نافذ کړي مالونه په ان په طریقه د شریعت تقسیم کړي روجیونی ساي چې نفسم بندوي او څلورمه چې رښوت بنکه په ملک کې دا, دا ملک لسته بار څلور قوانين په پی پیدا پی پی کې الله بیان کړ نو بیا دا چې بیان کنو آيات نمبر 29 کې داوا بیان کې د جهاد چې وقاتلوا الذین وقاتلوا فی سبیل الله جنگ وکړي الله پلار کړي او بیا درې آداب ورکی چې یو الله د لپاره بجنګ کوي دویم کسانو سبو جنگ کوي چې وقاتلینو کوم تاسو را جنگی او دریم لا تعت دوزیاته بنه کوي شبهه شروع شي چېردا څنګه دین د دې کې جنگ او جګړې دي نو اوله شبه چې داسنګ دین د چا په لګي کتلو غارت او جنگ او جګړې دي دا غي جواب الله کچ و فتنه تو اشد من القتل کتاه کفر سو نه جنگي غي او د کفر نخبل دفاع و نه کوي نو فتنه مخور شي شک به شي کفر به شي نو چې کفر ایمان نه وخلاص شي د کفر خو مخه ته د نه راوړي ته د خو ایمان نه راوړي مخه مخه خپل کفر نظریه شرکی نظریه به به تاسو باندې خوري دینه به کجې شو کنه خبرني کین غل دینور نو اول جواب اول جواب چول فتنه اشد من القتل مال غری او دیمه شوبه چې جومات کې څوک نه الله وي خپل دفاع وکړي دیمه شوبه چې ترڅو پور جنگ وکړي الله وي ترغیب پر و چې د کفار زور نی مات شوه د رمه شوبه چې پمیازه د عزت کې څوک نه الله وي ما میازه د عزت کې خپل دفاع وکړي او آیت نمبر یو سلو آیت نمبر 20 پنځنوي کې ترغیب ور کې انفاق نه چې مالم خاص کې جهاد کوا او مالمر سره خرج کوا خپل بی آیت نمبر 20 شپگ نبینا ده حج بیان شروع کی تر آیت نمبر دو پورې چې پورے چه حجی صحب حج کوا خو جہادم کوا دانا چې صرف حج کئے او جہاد نکئے آیت نمبر دو ساو آتا کی بیتر غیب ورکی چی آئے واللزین آمن اتخلو فی سلم کافا پا ٹول دین کی دن او زائی پا دی دین کی حجم دے او جہادم دے جہادم او کوا حجم او کئے آو بیا آیت نمبر دو ساو دو ساو دو500لس نه50 نه اتلس کوانین شروع کې د کور اصللا دپاره یو قانون دا چې د کور مشر به خرش کوي قانون چې د کور مشر مجاهی دریم قانون چې د کور مشره به ډیر دپاره لږ نوقصان برداشت کوي سرم قانون چې د ډیر لې فاده دپاره نقصان برداشت کوي او پم قانون چې دیاتتی دی دی دی دی مسلا و کوي شپګم قانون چې د مشکانو سره خپلولیمه کوئ وهم قانون چې د ګندګۍ ونزان وساتې، حيز ونزان وساتې، اتم قانون چې هر کار په مقصد کوي، نه هم قانون تعظیم لله د اعلی د نمونو تعظیم کوي، بیزایا قسمونه مخوري د اعلی نمونو مس پکوي، نه شو لسم سم قانون حکم اله، یو سره چې خپل خزینه قسم مخوري د هغه ې ب وکم هغې بیا شو یو لسم کانو حکم تالااک دوسم کان حکم ضاه چې یو ماشون د خصه ته تلاکه شوه وړو کې ماشو پاته شو د هغې ب وک کمم د شدهدو ورکو د هغې وکم د لسم کانو حکم عد د د کوې د عدته او توار لسم قانو حکمل خدمبه کوونډې د نقا پیغام ورکو طرریقا او چ شو 15سم قانونه پنځلسم قانون دا چې حکومت حکم طلاق غیر مدخول بها هغه خزه چې میړه تر واده شوی نه ده خو نکاح شوی او هغه خزه طلاق شونځي بوڅو کمی او شپارسم حکم سولات چې د منځونو حفاظت وکړي او ولسم حکم المتا ال الوصیه للازواج خزه د لپاره وصیت وکړي او د اتلسم حکم المتا خزه طلاق کین او په خطر کې معنی طلاق او دا احکام ختم憩ی او احکام ختمه ایت ن glamour نمبر دوستر لیسهPal ایت نمبر توان نو را بکسر بس強ciplinary song out. او امید نمبر توان ما را به ختمی Piet. او او اهم نمبر توان ما را بھان که حتمت دوستر قسمی greatness. او ایت دوستر لیسه swingsی منزد قسمی، او بخته، ایت نمبر عائت نمبر terminal ProAK 1. دردت إردت سال لیسه Perfect ف sekali باشد شروع so rein. lbjbjed قسمی نمبر ت تلور سالويخ کې بیا د جهاد داوه چې وکاتل په سبيل الله وعلى الله سميع عليم 254 تلويخ ترغيب انفاق له او 26 تلويخ د بني اسرائيلو واقعا چې هغه راغ امیر وت مکرر شو, شو, شو او بیا جهاد نه کړو نو واقع کې دوه خبرې ویو چې جهاد امیر ضروري دي او دویم چې د امیر اطاعت چي جهاد پر امیر ضروري دي او دویم چې جهاد به امیر په کې کوي اغه وکړو له بیان شو ایت نمبر 253 اوسمانه د جهاد برخه اغه خلاص کی ایت نمبر 254 د څلور پنځوس دا څلورمه برخه د پدې کې کی انفاک کیسبیل الله شروع کیږي څلورمه برخه موږ پرونی سبق کې دا برخه ټول خلاصه کړو او لفظي ترجمه د دې پاتې و دا خلاصه د اهم شې په دې خلاصه کې موږ ټول ارزوب ویلې وختو وختو کړي ته نو ولایتونه آیتونه ویلو سره ارتم ویلې د دې خلاصېز دکې او د دس دې دسي زکړه ویدو قران فهم د قران د غسي وی اصل کې ټول چې خلاصه د یادی، دی ټول سوراتونو او د ټولو د ټول قران آیت نمبر دو و چلور پاندو څلورمه برخه شروع کیږي اوس ګوره ورته اول کې ترغیب ور کوي خان یا ایوها اللذین امنو ایت نمبر 273 په دریمې سپاره اوله پانا یا ایوها اللذین امنو او اکه سانو چی مانم راوړل په توحید باندې پرثالط باندې په جهاد باندې انفیکو خرج کې مما ما غمال نه رزق نا کوم چې درکړې مونږ تاسو ته تا من قبل مخکد ای دین ایتیا چرا بش یومن یورزه لا بیان چې نبوی لیندن پاږي کې ولا خله او نبوی دوستي د مشرکانو ولا شفاعه او نبوی سفاره شو ول کافرونه هم ظالمونونه او کمال نه لګئ جهات بهونه شي او چې جهادونه شي د کافر درمانه را او کافران چېديول کافرونه او کافران چېدي هم ظاللی موونه هم دوی د ظالمان ظلم به با او داور توحید الله وله اللهه الله الله چې دله اللهه نشتې زیماوار نشت تم دخدا وب د مینی دخ د اتوب دی دخ د وب لاییکه الله او مګده الله دی الحيو یو دلیل اللهیو چې جووندې ذات د القیوم دویم دلیل چېغ هر کار پ خپله کويه د هر کار فی سره پ کوي یا قائم بی ب ذااتې ی دی چا وجود نه د ورکې لا تا خدوو سناتونونه نلیسی اغ له نوم او نه خوبه له لهو ما فی سماواتی خاص الا پختار کړي دا غ چې پاسمانو کده ترورم دلیل خاص الا پختار کړي دا غ فی سماواتی چې پاسمانو کده او هغه فی الارض چې پزمک کړي ویزم دلیل من الذی یصوک د هغه یشواو چې سفارش بو کیندو پنس د الله الا بیزنی بغت حکم د الله الله په دربار کې څوک څوک پزور نشخلاصول شپګم دلیل یعلم ما بینائدیما تو د الله په سماواتی مخکد مخلوقات ندی و ما خلفهم او او پاغه باندې چورست مخلوقات ندی دلیل ولا يحيطون بشيئا او يحيطنا شيئا ولا دام مخلوقات بيش بيش شباندي من علمه د علم د اللهنا الا بما شاء مگر پاغه مانی چوي غوادي الله الله چې مخلوقات لکم يل ميرکول غوادي الله ويركي نور داغه اضافه مخلوق ظان شي پوول تم دلیل اوس یا کوورسي ی سوماواتي ولار ده پرخه باچ الله سلطنت ده الله داسمانونو دم کې ان هم ولا اودو حفظهما او نستړ کوي الله لله حفاظ ده د آسمانو دزم کې وه لسم دلل وهو وال علي او دالهلو شان والله ل مرتبي والا دی العظمه او زاد دی دا دا یو د لایل شو وس دولار لا اکراه فی نشتر دین دی نشتره زور په دین کې توحید مساله واضحه شو عقیده واضحه شو د اوس پزور من م نه پچا بس که چا له ودی منی کني خپل کار د کوي لا اکراه فی دین نشتره زور په دین کې خو ایمان راوړو کې ها یعنی ایمان له تو پزور نشه داخله ولې نور چې کله داخل شي نو احکام او کې زور شته له باځ احکام او کې قطب اودلاري قطب انا روشتو یكينه خاره ده لار ده اصلاح من الغي د لار نه امام یکر به طاغوت پس چا انکار کړو په غیر باندې یعنی کګل ارشی شهر چې په غیر الله باندې ایمان راوړي ويومن بالله او ایمان راړو په الله باندې د د د اسلام لار دروست لار چې په الله ایمان راوړي نو فقاعد استم سکانو یقینن منګولي ولاګولي بلور وتل وسقا په پکړی مضبوطه باندې لنفسام لها نشتره خوشکېدل دې کړایله والله سميعون عليم او الله چې اوردون کې په یزاد اوس منزل د نې غلارې والو الله ولي زینه الله دوست دا کسانو د عامو چیمانې را وړو یو خرجو منه دوماتېو باې الله دویلاړه د تیروونه ال نې په طرف دره منزل د کغ لاېوالو والله ځنه وا کسان کفرو چینکاری وککوو اولییا مطغوتته دوستان د دوی شیطان دي یو خرجونه ووم اوبااسې به دا شیطان دویلاره مین نورې د راړه دوروماتې پهطرف د تیرو اولایکه دا خلکه دا کوم خلک چې ره تیرو طرفتهه وتلل شیطان د د ووجه ولاکه دا صحابون النار جنماندي اون في خالدون خالیدونونه دوی ب په جنم کې هم میشه درې میثنو د کګ لاېوالو د پااره او دنی غلاه اول مثال د کلا ولو د پاه علم نلم تر ده الذي آیاتنګورې هغه سړی ها جابراهه چې جګړې کوله د برمهله سلام سفر ربي باه د رب ده ان د دی ووجه جګړه کوله چېته والله هوملولکه چې ورکې د تعالله بعد صی دنیا. قاله قال چې ویللی برایم و ابراhim مسلام کله چې ته وې براhim مله اسلام چې ر بیالهې رب زما غزاد دی یو حي و می ته چې جووندي کول او کول کوي نوقاله ویللی دی نروده چې انا وحيیوهمي ته زم جووندي کول او مرره کول کول ش مفین و چې دو سانه راستتل یو کاد نه یو خو بلی مرکو نو ابرایم اصلسلام پو شوی دی کمکل نو قال اویس اس ابراهیم اسلام بلدلیل بیانی قال اویل ابراهیم و ابراهیم علیہ السلام چی فاین اللہ پس یکینا اللہ ایاتی بیشمسی رات لکی پل مرسر من المشرکی دا مشرکنا نو فاعتی بیها من المغرب نو تراتلوکا پدل مرسر دا مغربنا نو فبوہت اللہ زی کفر نو حیران شو کافر نو حیران شو آغا سڑے چی او کافر رانو دکه غرم م چې ته مغرب نه شو والله ولههیل قومت دولی می نه او والله توفیک نور کوي کوم ز دا د ک لا وال او د پااره میثال د ک لاېله خلک د دلیل واري جواب سره نهوي بیا هم زیت شروعو ک انکار ان کار کوي مسله نه مننی او د نغ لالار ولو د پاه دو می سر د او سلام او د برې مسلام اول میثال د وزره لسلام. او کله زی یا تنوین یا غسړې مر علا کر ته چې تیر دو په یو کلی مان او داخله چو خاویتن غرزدل او علا عروشیه پچتنو خپل باندی یا سره د چ چتنو قالو ویله السلام چې انا یحی هذه الله په کم کیفیت ژوند دی کی الله دامړي بعده موت ه پس د مرګ ده دینا فامات الله او نو کو الله د اوزر الله السلام میات عامن سل قال ثم بعثه بیا ژوند کو دلره سل کال ابادا نو کال او ویل ورتال الله كم لبيستا ثم وقت تر کو قال او ویل وتوزير الاسم لبيست يومنه ما وقت تر کو يورزه يو او بعد يوم يا 30 روزي قال او ویل ورتال الله بل لبيستنا بلک تا وقت تر کو 100 عامنا سل کال تسل کال مړ پروتي پدې وراستی ته د دې راکړه فانزور نو ګورایلا ته امه کا خوراک ته دی وشرابیک اوسکاګ ته دی لم يتسن جن دې بدبویا شوی ونزور الہ مارقا او ګور خرته دی ولنجل ولنجعل عالی... ولنجعلک او دا واکه مزه تر سره کړه ته میمر کړه دوندای می کړه دې لپاره چې وګورځم تالره آیات لن ناس نه خده لپاره خلقو د الله د قدرت د الله د وحدانیت ا وندور نو وندور او غورا ال ال عظامه اډو کو تا کیف انون شزه ترنګي اغوند مونږ دي اډو کولا کیفا څنګه پورته کو مونږ دي اډو کولا بیا اغوند مونږ دي اډو لحمن غخه فلما په سرکلجت چې وزیر السلام د الله د قدرت وکټلو فلما په سرکلجت پهینه له خکارش وزیر علی السلام ته د الله قدرت نو قالو ویله زر الاسلام اعلم زخه پوې شوما ان الله چې کینن الله علا کل شین قدير فاروشي ما قادر ذات دي مطمئن شو پخو ایمان ماندي دا د نېغاراله والو مثال وایس قدوې مثال ابراهيم عليه السلام وایس قال ابراهيم يا تكلچو ابراهيم عليه السلام ربي ور وزم اريني وخياماته كيف تحيي الموتا څنګه بجوندی کې لا مړي قالو ویله الله ابراهيم السلام ته چې اولم تؤمنه آيات استا ایمان نشته یقین دی نشته ایمان خوښته دلته ایمان په معنی دی یقین نه ځکه ایمان خو یو یقین دی نشته په دې خبر چې زموږ ژوند کوي شمه نو قالوا لله کالو ویلی بر م السلام بالا ب شکه مشتا مشته والله یت نقل بي لکنې دپاره میې دغ مطالبه وکړه چې مطم چې زلو مضبوط چې زمازړو نخال وویللی الله فخصوص نونیسه اررب اربعتن چور می نه توې د ارغانانونه فور خو نهعلیک نویل کا د مارغان ځان ته بیا مقط ته بیا چکنی چکنی کا دو مععلمم کا او تفسییل مندل ته کړړیو چې فصور افسرهن نو چکنی مایل کزان لای نه عادت کزان سره او ثم قطعهن به چکنی چکری کا یو معنا دو یو معنا بعد ان تملهن الیک افسرهن نو چکنی چکنی کلامار غانا بعد ان تملهن الیک چې پس د دې نه چې تاخه عادت کړي وزان لا ثم دوړه یو معنی د خوبس الفاظي عربي قايدي د سړي چا الفاظ ته جوړې دي شي دغه ثم جعل بياكيد الا كل جبرين په هر یو غربانه من هو ند دي چټنېنا جوز چکنېنا دغه مارغان چې کومتا سر مکس کړي چکنې کړي دي جوز ان صيسه یو حساب یو غر معنی کې د خپل علاقې چې کوم غرونه دي یو غربي دو دريبي تلور به تروم نه شي ثم دعوهن بيا روبله دي چکنې لره ان دي مارغانو دي می هغه لره مکسچر یا تینه که ساعه دراب شتال لره په تیز تاله په تیزا وعالم پویش ان الله چې کین الله عزیز حکیم غالب ذات ده په هر څه باندې کار کول شي حکیمونه حکمت والا ذات ته په کار کې دغه حکمت ده وس ترغيب ورک انفاق لا چمال ولاغو اصل د مضمون مثلو الذين مثال مثال کسانو ينفقون اموالهم چې خرج کوي مالونه خپل فی سبیل الله پر الله کی کوم سره حبتن پشان دی ودانی دې ام بتت چې زرغونه کی سبا سنا بلا وويږي فی فی کل سنبلتنا په هر یو وږي کی مئات حبتن سلطانی وي یی نستا یو روپي به یو پسل شي یې یو په سلامشي یو په وساوې نه په هرې ان یو په وساو بشي زکه یوه د انو وګي جوړیږي یو وګي کیسل دانی ویني یو یوه د انو ودا ودانې جوړیږي نو الله وی مال اعمال به یو په وساو کما والله يضاعف لمن يشاء اولاد چون کي چاله جي خخشي دوسونه بهم زياد کمه والله واسع عليم والله پر اخره واستون کي د پوي زاد دي يا الله پر اخر علم اولاد الذين آل اغا کس ينفقون اعذاب الذين اغا کس ينفقون چ خرج کي اموالو مالو خپل په سبيل الله پلار الله کي ثم لا يتبعون ب انور پس کي ما اغا پس انفقو چ د خرج کړهو نور پس کي منن بعدنا ولا او نه بدر دي فقير له نو لهم اجرهم دوي له آجر دو د را په د ربدوي والله خوفونلی مه او نو به یره دراتون کې و په دوی باندې ولا هم احزانونه او نه به دوی غمجنچی تیر وخت پسې قو معروفونه خبره خکلی فیر ته و مخفیونه او باخه نه د فیر دپاره خیرون غوره من صدهاک د صدکی کې د خیررات نه. ايات باوها ازا چورپسي شاغي پسې بد يردي یاد وي امانه قول معروف خبره د قران او سنت بيان د قران او سنت چې فقير له قران او سنت يا فقير له عوامو له الله کتاب بيان کړي ما وامخ خرتتون او بخه پس د بایان خیرون غه د من سو دقط دغه خیرات نید به ا چې پسې چې هغې پسې عزن بره دی والله غنیون حلیمه او والله ب پروواده او برداشت توالله زیاد دی اوس مثال د د خیرات د دو اول مثال یا غلط خیرات یا یوهی نامنو او کسانو چې ایمان هم را وړله تو بوتلو م مبرباد او خپل صدقه بلمن پسبادن سر اول ادا او په بد او دو سر کلذي په شان د اغسړي ينفقو ماله چې خرج کوي مال خپل ریاء الناس د فار د خودن خلکو ته ولا يؤمنون بالله او ایمان راوړي په لابانه او يوم الاخر او پا او نه پورس د اخرت باندې فمثلو نمثال د که صفوان په پشان د تګي دي عليه چې پاغي باندې ترابون خاوروي فصابون ورسيږي د تګي تا وابلون تیز باران فتراكونو پردي د باران دي تګلره سولدن پاکه سوترا دا رنگ باندې اعمال علامه پاکه ستري چې په خیرات چې په خیرات کې د او یا بدی رې ز بعد وه نو لا ی درونه وااکدار بنی شله ش پ چې د خیرات کړی او د سر د ک کړی وه والله اوله یهدل قول کافین او الله توفیک نهرکي کو کاافانو له منکروله د صحیح خیررات مثال او ممسلولهین او مثال د چې خر کوي واله هم معونه خپل اتابتغاه امردات الله دپه د ضااد الله دپار د ل ټو د اضاد الله تذبیته مناننفسمه او دپار د مضبوط د خپل ځانو خپل د مضبوطی په دینو باندې ځکه صدقه کوي یا وتسبیت نو د پاره د ثواب من انفوس هم د پاره د خپل ځانونه کما سره جنت په شان د باغ د بیرابطن چې په زیبانې اسابه اسابه نورسی کې د باغ ته وابلون تیز بارانه فاتت نور کې د باغ او کوله خوراک په دایفای نه دو چند فایلم یوسف یوسفها پس کچلو پس کچلو نورسی کې د باغ ته وابلون تیز بران فتولن نکافید ورته پرخه یو چت یې په هر حالت کې پګټه نو کتا پس هینی ات مال خرج کوو ته په هر حالت کې پګټای کله وګډیرو والله بما تعملون بصير او الله په هغه سمه تاسو کوي د دن کېره مثال د غلط خیرات ایودو ایخواخی احادو کوم یو کس تاسو نه ان تکونه چې شی لهود د لپاره جنت یو باغ منه خیر د کډورونه او عنا او او د انګورونه تجری من تحتی هل انهار چې وایي کې بلانه دونه دا غینه ولی له دې سړی لوي په دې کې من کل سمرات د هر قسم میوهونه وعصابه الکبرو او رسید لوی دی سړی ته بوډا واله وله ذرېتنا او دې د ضعف او کمزوري ماشومان فاصبها نورسی کی دی باغ ته یاسارون تی دسیلې فی چ باغسیلې نارون ووري فاحترقتا نووس و دی باغ لره ختم کی باغ لره دغه سړی ته باشو کنه بربادت سند غرنګي دغه غیرت خیرات واله سړی بو د قیامت پر روز باندې ایثم ولا اسلی ورنشی یو بوین الله بیان یالکم استاود پر آیات احکام خپل آیاتن خپل لعلکم ت تا تفکرون خامخای تازو سوچو که در لب آیتونو که کم کزمون خیر ده و کم کزمون تاوان ده اوس بیان د شپغو خبره شروع کوي اوله خبره ترغب بورکوي انفاق د مال تو پاک مالو ل یا هلین عامن او اقسانو چمان هم را وړی دی ان فکوو خ کې من تویباتې د د ما ماه کسبتون چې تاسو ګټلی په خپل لاس وام ما او دغ نه آخررج نه چې اووبوي من ل کومستا دباره من ار مک نه ولا ته ممو او رادمه کوي خص د معمولی شي من هو د هغې چې خررج کوي تاسو ولاست او نه تاسو بیا اخې غستتون ک د معمولی شي ه مگر مګ انت غمیدو في مگر کستر کې پټوي تاسو پاغستو د غ باندې والله علم و پوه شي انله چېکنن الله غنی حمي ده ب پروواده او استستالی شو زات دی دوی خبره چې د بخلو اوسه شیط نه شي شیطانو ی دو کومل الفقر شیطان چې د یری تاسو د غریبی د فکر نه و مرکوم بل چېمه لګماللووي ساه جمعه وای عمرروکوم بالفاش پ کار بدی شي و او کم کوي تاته په ب باندې خو د ب کرکه ته حکم کیچولګه ما نن دا وخت دی چې واسی ونه لګی به کوم یزد له ساتری دی والله او الله تج یزيد کوم مغفرتنا وادی کی تاوسره د بخنه منه د خپل طرفنه وفات الله او وادی کی تاوسد تاوسره د حلال مال والله واسون علیم او الله چې پر اخر اوستون کې دی پویازاد دی یا الله پر اخر مولا دی دریم خبره چې په دین باندې ما مال لګول عقل مندي ده یو تل حکمته مه يشه ورکه الله پوي په قران باندې چاله چې وګاړې و من یو تل حکمته او چاله ورکه شو پوي په قران باندې فقط اوتیه خیرن کثیره یقینا ورکه شو دته لوی خیر، وما يذكروا الا اولو او پنه اخري نسيت اخري د قران نه مګر د خاوندان وما انفقتم او هغه چې خرج کئ تاسو من نفقتن تخرچا تخرچا او نظر ته يا او نظر تما یا پورواله وکي تاسو من نظر د یو حکم د الله نه او نظر تما دوه معنا او نظر تما یا ورکوئ تاسو یا نظر ورکوئ تاسو من ځنځ په فین الله پس یکنن الله یا علمو یا علمو هو په دې پاغه باندې ومال د ظالمین من انتوار. او نبي د پار ځانمانو دا زوکم دادي ان تبو صدقات کچي تاسو خار کوي خیراتونه صدقه نفن ایمه مداخقه کار دي بد کار نه دي چنیت دسی و ان تو خفوها او کچر پټاوې تاسو د صدقه لره و تو او رکوې د صدقه لرفقراء اغریبانو له نو خو خیرو لكم دا غره د تاسو د پاره کپټې ورکون د دیر دا, دا, دا د غق کارونه غوره د ډیر ویکفر انکم اولری بکي ستاسونه من سیااتکم دد تکالیف د تکالیف د دنیاوی ستاسونه صدقي سد دنیا تکالیف ختميږي والا او بما تعاملون خبير او الله چې په غمانه تاسو کوي خبردار ذات دي چلوره خبره تسلیم مبالغ ته پس بیان نه ليس عليك هداهما نشتره پرتابانه توفیق ور کول دویته ولک ان الله يهدي من لیکن الله توفیق ور کوي چې چاله یو تنفقو او هغه چې خرج کوي تاسو من خير څنګه فان دپار د فديستا د خپلو زانو دی وما تون فکوونه او او او ن کوي تاسو الابتغاه او او مخر کوي تاسو الابتغاه م دپار د تولو وجهله د رزاد الله وما تون فيکوو او شخر کوي تاسو من خیر انته غور عمل یوهفا الليكم پور پره ب درې تاسو تا عجر الليكم تاسو ته تا وانتم لا تزمون او تاصور به زیات ونه شي خبره مصرف زي چی زیو پیجانا چی کن زیمانی با مال <سؤال> لگین لیل فقرائی دا سدکی دا پار دا غریبانان دی اللذین آکسانو او حسیرو چی بنکڑیشیوی دی فی سبیل لائی پلار دالا کی لای استاتویعو نظر بنا چی تاکت نلری دا گرز دو فیلر دی پزمکا کی دا د دا و يا حسبهم الجاهلو غمان کې په دوی باندې جاهل نه پوي خلک اغنیا اده مال داري مين تعفف د وجود نه سوال نه د نغختونه تعریفهم په جنبه ته دوی لره بي سيماو پنه خو نه خانو دوی باندې سوال گر نه چې سوال کوي سوال گر طالب سوال گر مجاهد سوال عالم نه نه لذك اخو اخو دا اخو کسب گزدلې اغناء کم چې نه غواړي او مجبورې لا يسالون الناس سؤال نقې د خلکو نه الحافا وواځه خلاباندی و ما تنفقوا او هغه چې خرج کوي تاسو مين خیر څنګه غواړي مال فین الله فسيكن الله بي پاري من عليم پويا ذات دي الذين اكثر ينفقون چې خرج کوي اموالو مالو خپل په ليل پشپکي و نهاري پورس کې سرن پټ و على نيت نو خاره فلهم اجرهم نو دی لوي اجر دوی اندربې پني زرب د دوی ولا خوفون عليهم او نه بي راته چې وخت په دوی باني ولا هم يحزنون او نه بي چې تیر وخت پسې اوشپګمه خبره د شپغو خبرو چې زجر بخلاو ته چې ګوره سودخورور شوی اخیرله نهکسسانیا کوونه ریبه چېخورری سوده لا یقومونه نه شي به پاسېدللی. إلا كىامات ورزمانه یاد قبر نه الا كما يقوم الذي مگرشان د هغه پشان د حغ... اوردو د هغه چې پریشان کړی وي هغه شیطانانو مینه المسید نه استنه ذالک به انوم چې دوی د سود خواره قالو وای انما البيع الربا چې کاروبار چې پشان د سود ده او حلال او الله بیا کاروبار وحرم الربا او حرام کړی الله سود فمن جا اه په هغه سوک چې راغ غواغله مو عضاتون نسیت م رببي طره په دردننه نووفانتهه نومنې شده د سودنا نه پهغ نسیت سره مفاله هو مااصلفه دلله دي ه چې مخکې تر شوي دي نه مخک چې چ کوم د سکي غ افي امرووه او الله اوفی سره د آده اللهله ده ومن عاده اووا هغهو چې را رضو سود سود پر نهخواو او سودباغ ایجاري سااتلو م فولای کا پس دا خلک اصحابو نارري هم في خالیدونه دوی ب په جانم ک میشه یم حق الله ختمی الله ربا مال د سود او یو به صدقات او زیات الله مال صدقه والله لا يحب كل کفار ولا من نقض منکر د سره عاصم او هر یو سره ان الذين كننا امنوا چی ایمان راوړو په توحید او رسالت باندې په انفاق باندې عامل ایمان په پتوحی دو رسالت مانده وعمل صالحات او عمل او کنه که جهاد و انفاق و اقام سلاطا و جاری کمون جوات و زکاة اوار اکو زکاة لهم اجر ده ده ده ده اندربیم پنیز درب ولا خوفون علیه ما او نبایی را درات منکی په دوی ماند ولا هم یحزانون او نبا دوی غمجنشی تیر وقت پسی که تکیر سبق مانده یا وه الذيين عملو او قسانو چې معنم را وړاتقلله ې وزرو او پر د معغا من الربا چې باکیوي د ان كنت ممنين ک چ تاسو مومنانه ف لم تفعالو پس <تصفح> پس کچہریتا سوونه کردا کار فازنو نو اعلان دے یا اعلان کوي به حرب پجنګمان من الله اذا الله سره یا الله د خوانه او رسول او د پیغمبر د الله سره وان تبتم او کچہریتا سو تو بو وستر د د سودنا نفلقوم تاسو د پارا د رؤس او اصل مال د مالون تاسو اصل سر د مالون تاسو لا تزلمون زیات مکو ولا تزلمون زیات به سر نه کیږي وان کان از عسرتن او کچہری وی او وین کان از اوسرتینا او کچری وی دغه قرضدار خاوند تنگця فنظیراتونه نو انتظار د اعلان میسراتینا تر اسانتیه پوری او انت صدقو او کچری تاسو صدقه کو کین خپل غسر مردمات کی نو خیرلکم غرد استو ده پر ان کنتم تعلمونه کچری تاسو پو کچری تاسو پو دونکه و تکو او یریګ یومن دغه ورزنه ترجعون چی واپس کی غ تاسو فی پاګی کلیل الله یا الله ثم توف به پورا شو ور شو کلوناف سن هری استما بدله د هغه څه کسبه چې د کړیو وهم لا یوز نمون او دوسر به زیات نه کی یوس امور منتظمه یا اي ولذینا من اوه کسانو چې ایمان راوړی دي ازات دایان تم کړه چې لیندن کوي تاسو به دین په قرض باندې علاج له مسمن تر نیټه مقرره پوری فقط تبو نو لیکل هغه ماملی لره ولیکتب او خامخه ودل کی بینکم پمن تاسو کې کاتب یولیکون کې بلاد له پینصاف سره ولا یا او انکار د کاتب لیکون کې اي یکتوبه چولیک چلیکلو کې کما د دیوجنه چې الله ما هو الله او خدانه د تعالی اکتوب نو دیلی کی والیوم لیللہ زی او بیان دیو کیا غصر علی الہاقو چی پاگمانی کرزوی والی اتقل اللہ او دیلی کی الله اللہ نربو چی رب د دے والا او کمیدی نکی منہو دلی معاملی نشائی نیچ فاین کان الذی فسکچریو یا غسړی علی الحق چې پاغه منوي کړځه سفيهن به اوقف او ضعیفن یا کمزوره او لا یستتیعو ایوم الله یا توان لری چې بیانو کی هو دا کمزدا کرزدار نو فل یوم لن بیان دیو کی ولیو دوست د بل عدالت په انصاف واسترشیدو او غواهنونس شهیدنه دو غواان مردا لکند وسړوستا سونه فلم یکونه فسکچرینو دو غواهن رجولین دو سړی فرجول نو کافی دی سړی او امره او دو خزی میمن دا غچانه چې پسندوي میلا شودا چ پهسانو تاسو ته تا مننه شوادہ د غواهان نه ان تزله کچري هیر شي احداهومه یو دري یو وی دري دواړو نه فتذكرن یادای بوته احداهومه یو دري دواړو اخرى دی بلته ولا یا بشهدا او, او انکار نه کی غواهان ازامه دوه کړه چروبللی شي غواه ایته ولا تسامو او, او مستری کی ان تكتبو چول کی تاسو د ماملا صغیرن کوړو یو کبیرن او قټو الی جلی تر نیټه مکرر پوری ظالیکم اقصتو ان الله دا رنگی کیدل ستاسو دا رنگی معاملہ لکل ستاسو گواہان نیول ستاسو او او نه ته مکررستهاسو اقصتو اندله د انصاف خبره د دا پنيز د الله وا او شهادت او ډيره نزديده مضبوط مضبوطه ده د پاره د گواهي واد نه ډيره نزديده ان دیتا لا ترتابو چې شک بنه کوي الا مگر, تجارتن ماملا نغدو. تجارتن مگر کششی... کششی وی وی ان تكونه تجارتا د دویم قسمه مامله نغد الا ان تكونه تجارتا مگر کچ شي کچريشي او تجارت حاضرتا لاس بلاستریدونه چاډوي راډوي تاسو واغله را بينکم پمخ خلقینو فلي سلام علیکم مشتريه په تاسو باندې جناون گنا لا تكتبو تکتو... چونی لکې تاسو هغه لره واجهد او او جوهانو نسی ازاته بیا تم کړه چې لیندن کوي تاسو ولا یذار او نقصان منور کې دغه جانبونو کې یو څوک کاتب لیکون ولا شهید او نه ولا یذار او نقصان منور کې د کاتب د لیکون کې ولا شهید او نه غوا چالا هغه جانبونو کې چالا او ان تفعل وکړه تاسو ان ټول طرفین علانو سان ورسو تو فین نو پسیکنن دا کار فسوقن خلاف د د حکم د الله بکو سزا پتا صبحنه دا وتقو الله ويري گد الله نه ويعلم او ويعلمكم الله خودنه کي تاسو ته الله والله بكل شي ناليم او الله پروشماني پوي ذات دي وين كنتم على او کچري تاسو په سفر کې ولم تجدو او نممي تاسو كاتبن ليكون کي فريحانن مکافي دي غرو مقبوزاتن قبضا کړي شوی فینامینا بازو کوم پس کچر اعتمادو کو بازстаў سو بازدان په بازوبانه فلي ادل لذي نو خامخ اعدادي کړي غسړې اتومینا يا او اتومینا دواره سيدي چې اعتماندار ګرځول شوی د امانتو او امانت داغه اني اداد کړي شې دته امانت داغه ولي تقل ولي تقلها فلي ادل لذي نو شي او اتومینا خامه اعدادي کي الذي اغسره او تمنه چمانت دار ګرځولې شوې دي امانته او امانت د دهغه وليت کي او دي لريګد الله نه ربوچ رب دله ولا تکتو مشاهده تا او پټوي گواہی لره ومن یک تو فاو چا چ پټکړه گواہی فین نو پڅیکنن داسړه اسیمون قلبو غونانګار شو دزړو ولا بما تعملون بليم او الله مغامت پارمن تشتا سو کوي پوي زاد دي لله ما فی سماوات او تنویر په ټول صورت باندې لِلَّهِ خَاصَّ دَلَّا پېختيار کړي دماغ ته په سماوات پاسمانو کړي ما واغ ته په لار د چبزمو کړي او ان تو په دوه کچري تاسو خکار کوي ما غ په انفسكم ټيب رونو او توخفو يا پټوي تاسو هغه لره يحاسبكم به الله نو حساب کوي تاسو لپاره يمن الله فيغفر لمن يشاء رب خنا کي چاله چي غوړي الله ويعذب من يشاء او سزا کوي چاله چي غوړي الله والله على كل شيء قدير او آمن الرسول ايمان راو پیغمبر علیہ السلام بما پاک کتابانی انزلی له چنا چنا چنا چاله طرف دربددنا والمؤمنون او ایمان راو پی کتاب باندې قرآن كل امن بالله طول ایمان راو الله باندې او ملائکتی پ ملائکود الله باندې او کتبې او پیغمبران د الله باندې ورسول او پیغم او او کتابونو د الله باندې ورسول پیغمبران د الله باندې لا او وای د مؤمنان چ لا نفرقوا فرق کومونګه بین احدین مومنان د یو کس کمن رسوله د پیغمرانو د الله نه وقالو او وای د مومنان سمینه چې وور د مونږه ستا د جهاد او د انفاک او او من مونږه ستا احکام د جهاد او د انفاک غفرانکه غواړو تانه به خنه ربونه ور بزم مونږ وایلې کلمسوره تعالی واپسیده لا یکلف الله نفسا تکلیف نور کیا الله چې نفسا الا وس هغه مگر مناسب توانداغه داغ د د به ما بدل لاغه چې د کړي او په دې نفس باندې بوجی دا اوگونه اونو اکتصابت چی دکردیو ربنا ورابز منگا لاتو آخزنا منی سی منگا این نسینا کچری پریدو منگا سستای دا وجینا او اخطا انا سستای دا وجینا یو عمل را نپادی شی او اخطا انا یا خطا شو منگا دا یو عمل اینی خطا را نوشی تو ربنا ورابز منگا ولاتا حمل او ما بوش نه علینا پا منگمانی قرآن و سنت اصران بوش درون کمالا کتنگا چه ح حملتو بوش کرده دهو على الازهنه پاکستانو من, من قبلنا چې مختزمونه نوو ربنا وراب زمونه و, و لا تحمل لا او ما بوش کرده پا مغمانی ما آغتلا تو اکتلا نا فتاکت نشتره من لبیه پاقی بانده و عافو عنا او لریک زمونه سوسته و آغا فرلانا او بخانا وکا مغم تزمونه ورحمنا او رحم وکا پا مغمانده ده آین ده توفیق راکی انتا مولانا تزمونه ماوی نو مددگار پنڅورنا نو امداد وکاز منغال القوم الكافرين په خلاف د قوم کافرانو کې